це був мій перший клієнт. «Містер Тернбакл», – сказав він, – «я платитиму вам 50 доларів за щоденні звіти. Вас влаштує моя пропозиція?» Така пропозиція, як для людини досить скромної, мене влаштовувала. Але, можливо, він розщедриться на відшкодування витрат? І я висловив свою думку. «50 доларів плюс витрати». Я не передбачаю витрат. Усього 50 доларів за щоденний звіт. 30 звітів. Я, розуміючи, посміхнувся. 50 доларів на день за конфіденційне розслідування можливо було щедрою сумою 20 чи 30 років тому. Але за сьогоднішніми мірками він підняв руку. Вам навіть не потрібно буде залишати цей офіс. Просто сядьте за друкарську машинку, вставте бланк вашого агентства і друкуйте звіти один за одним, аж поки не закінчите. Тридцять звітів за тридцять днів. Я Мехцем глянув у свої записи, які складалися лише з двох слів. Паула Сміт, ви маєте на увазі що не хочете, щоб я знайшов цю Паулу Сміт? Саме так. Я хочу, щоб ви взагалі не робили жодних пошуків. Однак складіть свої звіти так, ніби ви були цим надзвичайно зайняті. Використовуйте свою уяву, вистежуйте її по всій країні на папері і врешті-решт загубіть її, скажімо, у Сан-Франциско чи Сіетлі, «Зробіть вигляд, що ви надсилаєте свої звіти сюди, де секретарка їх розшифровує і присилає мені». Я задумався, а хіба вам не було б дешевше мати кілька фірмових бланків і потім самому складати звіти? Я думав про це, але не знаю, які форми, методи пошуку і термінологію, яку використовують приватні детективні агенції, а я хочу, щоб ці звіти здавалися максимально справжніми. Мені також знадобляться 30 конвертів з логотипом вашого агентства, як і внов. Він збирається надсилати звіти сам собі поштою, по одному, і коли вони надходимуть, він має намір показувати їх комусь». Мій клієнт був високим чоловіком років 50 з добрими манерами і сивиною на скронях, охайно вдягненим, і він відмовився назвати мені своє ім'я. Я знову звірився зі своїм аркушем паперу. «Паула Сміт – це справжнє її ім'я. Просто складіть звіти. А кому я маю адресувати звіти?» Залиште цю частину незаповненою. Я заповню її пізніше сам. Я зітхнув. Просто, щоб підбити підсумок. У нас є безвісти зникла певна Паула Сміт. Ви не хочете, щоб я знайшов її. Але вона зникла чи не так? Можливо, ви зверталися до поліції. Він розглядав мене протягом кількох секунд. З Паулу Сміт усе гаразд, і я припускаю, що вона щаслива. Ви не повинні знати більше за це. Скільки часу вам потрібно, щоб скласти ці звіти? Ймовірно, тиждень. Я повинен буду провести деякі дослідження в бібліотеці, назви вулиць, готелів, ресторанів у різних містах, де Паулу Сміт бачили востаннє. Чому вам необхідно знати це? Якщо її востаннє бачили в Сахарі, я навряд чи зможу почати свій звіт, виявивши слід на північному полюсі. Він неохоче кивнув. Почніть свій звіт із ствердження, що ви виявили таксі, яке доставило її багаж від вашої резиденції до аеропорту чи на автобусну станцію. Ви не повинні знати моєї конкретної адреси, які були дата та час, коли її бачили востаннє і хто це був. Ви не повинні знати, хто це був, але востаннє її бачили в неділю приблизно о 10 вечора, коли вона прямувала до своєї кімнати. Як гадаєте, я зможу отримати перший звіт сьогодні до полудня. Я хотів би поглянути на нього якомога швидше». Він дістав гаманець. Це був прекрасний шкіряний виріб з ініціалами АБ у кутку. Він вручив мені дві двадцятки і десятку. Я взяв банкноти. Як ви обрали моє агентство? Я перегортав телефонний довідник і там вас знайшов. Він попрямував до дверей. Якщо у вас виникла якась ідея простежити за мною, забудьте про це я маю намір вжити всіх необхідних запобіжних заходів коли він пішов я продовжив розмірковувати що я маю мене попросили заповнити низку несправжніх звітів навіщо очевидно щоб обдурити когось змусити певну людину або певних людей думати що цю Паулу Сміт справді розшукували, хоча мій клієнт не мав ані найменшого бажання її знайти. І що щодо імені Паулу Сміт? Чи було ім'я вигаданим, чи така людина дійсно існувала? Я дістав телефону книгу і звернувся до Смітів. Їх були легіони, звісно. Кілька пітерів Смітів – але жодної Паули або навіть Песміт. Сміт. І що щодо мого відвідувача А.Б.? З одного боку, він сказав, що гортав телефонний довідник, доки не знайшов моє ім'я та адресу. Але назва мого агентства ще не була вказана в довіднику. Я лише три тижні тому відкрив свій офіс. Моє ім'я з'явиться в наступному випуску який розповсюджуватимуть не раніше, ніж за два місяці. Тоді чому і як він вибрав мене? Може, він просто блукав коридорами будівель у центрі міста, доки не побачив напис на моїх дверях. Говорячи, це ймовірно. Мій офіс розташований на восьмому поверсі 26-поверхової будівлі. І в цьому місті є принаймні 100 високих будівель. Або, можливо, він працював у цій самій будівлі. І, стоячи внизу в очікуванні ліфта, помітив назву мого агентства на настінному показчику. І воно відклалося в його пам'яті доти, доки йому не знадобилися послуги приватного детектива. І ця назва раптом не спала йому на думку. Я потершию. Чому б мені не стримати своєї цікавості, зайнятися своєю справою і заробити 1500 доларів? Хіба не так чинив би досвідчений приватний детектив? Задзвонив телефон. Це був Ральф. Він працював детективом у поліції, а я був його напарником ще три тижні тому. Як справи, Генрі? – запитав він. – Я щойно отримав свою першу справу. – Вітаю. Ми з дружиною трохи хвилювалися. Я маю на увазі, що минув майже місяць від тоді, як ти відкрив свій офіс. Я відкашлявся. Я просто зрозумів, що більшість людей гортають телефонний довідник, коли хочуть наняти приватного детектива. А мене не буде в цьому довіднику ще два місяці, коли вийде нове видання Ти обрав неправильну пору року, щоб розпочати бізнес Чому б не помістити оголошення в газетах? Я не впевнений, що це професійно та етично Генрі, я б на твоєму місці не хвилювався про етику Якщо справа стосується роботи приватного детектива Про що твоя перша справа? Зникла людина Паула Сміт. «Сміт? Ну, я думаю, що сміти теж час від часу губляться. Моя дружина цікавиться. Може тобі принести трохи курячого бульйону чи чогось в цьому роді?» «Ні, Ральфе, я почуваюся добре». Поклавши трубку, я спустився вниз у вестибюль і вивчив показчик поряд із ліфтами. Я знайшов 12 компаній та людей, які починалися з літери «Б». Альберт Бенкрофт, інвестиції. Ось, здається, те, що я шукав. Зайшовши в найближчий автомат і перегорнувши телефонну книгу в пошуках Бенкрофтів, я знайшов лише одну згадку про Альберта Бенкрофта. Була майже 10 ранку. Де був Бенкрофт у цей час? І, мовірно, нагорі в своєму офісі детально вивчав муніципальні облігації або щось настільки ж захопливе. Я запам'ятав його адресу і телефон і набрав номер. Відповів чоловік. Резиденція Бенкрофта. Можу я почути Паулу? Виникла пауза. Паулу? Так, Паулу Сміт. Ще одна пауза. Я шкодую, сер. Але вона більше не працює в нашому штаті. Ага, то це справді була Паула Сміт. І з ким же я говорив? Він використав вираз резиденція Бенкрофта і назвав мене сером. Чи був він дворецьким? Зрештою, люди, які займаються інвестиціями та жили в районі Бенкрофта, ймовірно, могли дозволити собі наймати дворецьких. Це Джарвіс? запитав я. Ні, сер, це Весневський. Весневський? Я розсміявся. Джарвіс? Весневський. Я завжди плутаю ці два прізвища. Але ви дворецькі Бенкрофта, чи не так? Так, сер. Звісно, сказав я. Паула писала мені про вас. Міс Сміт писала вам про мене? він здавався обережним. Що вона розповідала? Я не пам'ятаю точних слів, але вони були тільки хорошими. Хто це говорить, сер? Джон Сміт, кузен Паули, двоюрідний брат. Я думав, що в неї не було живих родичів. Я розсміявся. Я не звинувачую Паулу в тому, що вона не згадувала про мене, але зараз мене достроково звільнили. Вона залишила адресу для пересилання кореспонденції? Ні, сер. Ви маєте на увазі, що вона просто розчинилася в повітрі? Не зовсім у повітрі, сер. Вона просто зібралася вночі і поїхала. Вона залишила записку сер, але не згадала, куди попрямувала. Якою роботою займалася Павло для Бенкрофта приготуванням їжі? Я знову розсміявся і процитував Геге Манро, більш відомого як Сакі. Вона була хорошою кухаркою, і як чинять усі хороші кухарки, вона пішла. – Сер, – сказав Весневський. – Я, очевидно, промахнувся. – В останньому місці, де працювала Паула, вона була кухаркою, – сказав я. – Я помилився? – Тут вона була хатньою робітницею, сер. Хатньою робітницею? А що роблять хатні робітниці? О, так, вони контролюють інших слуг, займаються рахунками по господарству і зазвичай ворогують із дворецьким. Коли я повісив трубку, я обміркував кілька моментів. Потім вирішив, що за подальше розслідування можна було не хвилюватися – я покинув телефон-автомат і спустився в багаторівневий гараж, де паркуй свій автомобіль, і поїхав за адресою Lakecrest Драйв 217. В'їзд на Lakecrest Драйв 217 знаходився між 15-футовими кам'яними стовпами. Ворота були відчинені, але навіть найхоробріший комівояжер засумнівався б перш ніж наважитися в'їхати всередину. Я звернув на під'їзну доріжку і слідував нею в тіні в'язів та іншої рослиності, доки не досяг великої споруди в стилі тюдорів. Припаркувавшись, піднявся широкими сходами і постукав дверним молоточком. Чекаючи, я спостерігав за старим садівником, який обрізав огорожу, щоб позбавити можливості Весневського впізнати мій голос, я мав намір говорити зі шотландським акцентом, який удосконалив, граючи роль Макбета в мій четвертий рік навчання в середній школі. Але двері відчинила покоївка, одягнена у форму. Так, сер, де був Весневський, ймовірно, у коморі поліруючи срібло, або в підвалі, перевертаючи вині пляшки. Я можу побачити містера Бенкрофта. Його немає вдома, сер. Місіс Бенкрофт? Боюся, що ні, сер. Вона померла три роки тому. Це, звісно, виключало її зі списку. А чи є в будинку будь-які інші Бенкрофти? Є міс Бенкрофт, сер, Донька містера Бенкрофта. Вона може виявити люб'язність. Як я можу вас відрекомендувати, сер, Джон П. Джонс, адвокат. Вона залишила мене, але повернулася вже через хвилину і провела в одну з віталень. Міс Бенкрофт було трохи за 20, вона носила окуляри в черепаху оправі і читала книгу за журнальним столиком. «Я Меріан Бенкрофт», – сказала вона, – «що я можу зробити для вас?» «Я так розумію, що в вашому штаті службовців є міс Паула Сміт. Я можу поговорити з нею». «Паула?» – Мерін Бенкрофт похитала головою. «Паула пішла. Вона поїхала в ніч на понеділок, коли ми всі спали. Зі всіма своїми речами. Була записка, але без згадки, куди вона попрямувала. Вона пояснила, чому поїхала». Паула написала, що їй все набридло і вирішила рухатися далі. «А чому ви хочете знайти її?» «Її дядько Теофілус Сміт помер і залишив їй невелику кількість грошей. Багато? Навряд чи. Приблизно тисячу. Я нічого не знаю про Павлу Сміт, окрім її імені. Якого віку вона була? Приблизно сорок, але виглядала молодшою». Скільки часу вона була хатньою робітницею тут? Менше року. Я помітив фотографію в рамці трьох людей на кутовій полиці. Одним із них був мій клієнт Альберт Бенкрофт, іншим – Меріан, і третім, ймовірно, син Бенкрофта – молодша, худа та вища версія свого батька. «Хто-небудь бачив, як їхала Паула?» – запитав я. Якщо хто й бачив, ніхто про це не сказав. Я прийняв задумливу позу. Ви не дозволите мені глянути на її кімнату, про всяк випадок. Може, знайдеться якась підказка, куди вона поїхала. Можливо, якийсь клаптик паперу або якась підкреслена частина автобусного розкладу. Вона провела мене на третій поверх. Ви виглядаєте знайомим. Я можу заприсягтися, що бачила вас десь раніше. Вона відчинила двері до кімнат Павли Сміт. Вітальня, спальня, ванна. Я відчинив розсувні двері великої шафи. Там абсолютно нічого не було, за винятком кількох металевих вішалок. Але аромат парфумів і пудри все ще лишився. Я думав, що хатні робітниці носять уніформу. «Більше ні. Принаймні, я не знаю, хто так робить. У Павлу, ймовірно, була шафа повна одягу. Я знаю, що вона завжди носила речі в хімчистку і забирала їх назад. Ви збирайтеся обшукати кожен клаптик землі, доки не знайдете її? Не за одну тисячу доларів. Ми просто помістимо їх на умовне депонування». І будемо сподіватися, що коли-небудь вона увійде в контакт із кимось, хто скаже їй про нас. У вас випадково немає її фотографії? Ні. А як вона виглядала? Меріан знизала плечима. Досить висока і гарної статури, білявка. Чи немає якоїсь нестачі або чогось схожого в її домашніх рахунках? Ніхто ще не перевіряв. Але я сумніваюся. Готова тримати парі, що її чекові книжки перебувають у ідеальному порядку. Вона була... Вона зупинилася. «Ви впевнені, що ви не детектив?» Я посміхнувся. «Ну, є трохи дедукції у відстеженні спадкоємців». Я перейшов до дверей на дальній стіні спальні. Відчинив те, що здавалося було ще однією шафою чи коморою. Велика квадратна дорожня скриня стояла вертикально, але була відчинена. Вона, здається, була майже повністю заповнена сукнями, спідницями та костюмами. Це речі Паули, запитав я. Меріан підсунувся ближче. Схоже, я впізнаю частину одягу. Навіщо їй залишати це? Я не знаю. Можливо, вона мала намір прислати когось за речами. Але вона, принаймні, зачинила скриню і, ймовірно, замкнула б її перш ніж поїхати. Можливо, вона просто вирішила, що речей занадто багато, щоб забирати все з собою. Всі речі досить хорошої якості. Навіщо їх залишати? «Чому ні?» – сказала Меріан трохи роздратовано. «Вона завжди могла купити ще. Вона не залишила тут майже нічого. Вона зупинилася і мило посміхнулася. Щось ще? У Пауле був автомобіль?» «Ні, у неї був якийсь інший багаж, крім цієї скрині. Я, здається, пам'ятаю дві валізи, коли вона приїхала сюди». Записка, яку вона залишила, ви не проти, якщо я її побачу? Її більше не існує. Я кинула її в камін. Навіщо? Тому що мені так захотілося. Коли я повернувся до свого офісу, я зателефонував у поліцейське управління і залишив повідомлення для Ральфа, щоб він зателефонував мені, коли заступить на зміну». Після цього я сів за свою друкарську машинку і почав складати свій перший звіт для Бенкрофта. Об 11.10 зателефонував Ральф. «Ральфе», – сказав я, – «я хотів би, щоб ти дізнався, чи залишила Паула Сміт адресу для присилання кореспонденції в поштовому відділенні, а також, чи мала вона або має» які-небудь заощадження чи чекові рахунки на своє ім'я. Я зробив би це сам, але ти перебуваєш на державній службі, а це відкриває двері та економить час». Ральф вкласнув язиком. «Ганьба тобі, Генрі, використовувати державного службовця для приватного бізнесу. З поштовими відділеннями буде легко». Але не з банківськими рахунками. Ти знаєш, скільки банків у цьому місті? Спробуй відділення банків у торговельному центрі Фібранса. Це всього лише за півмилі від резиденції Бенкрофта. Що за резиденція Бенкрофта? Це місце, де Павло Сміт працювала до ночі свого зникнення. О півдні, коли Бенкрофт увійшов у мій офіс, у мене вже були готові для нього два звіти. На даний момент я простежив її від вашої резиденції до піцерії в Білінсі, Монтана. Він прочитав і кивнув. Виглядає непогано. Я запропонував йому два конверти. Він помістив другий звіт в один із них, але не перший. З чого я зробив висновок, що він мав намір показати перший звіт комусь негайно, і не хотів очікувати тимчасову затримку відправлення звіту поштою самому собі. Він дістав свій гаманець і вручив мені ще 50 доларів за другий звіт. Я забігатиму щодня і забиратиму свіжі звіти. Після того, як він пішов, я знову задався питанням, чому він вважав за краще, Залишитися інкогніто. Чи то він просто був збентежений виниклою шарадою, чи то боявся, що я пізніше спробую його шантажувати. Зрештою, у нього, очевидно, було що приховувати. І якби я дізнався його особистість, то я міг би дізнатися, що саме він приховував. І спробував би отримати цього вигоду. Ральф зателефонував мені вдень. Поштове відділення заявляє, що Паула Сміт не залишила адреси для присилання кореспонденції. І згідно з даними відділення Першого національного банку у Фібрансі, у Паули Сміт все ще є в банку чековий рахунок. Баланс – 112 доларів 16 центів. Звіти банку показують, що вона вносила свою зарплату на рахунок щомісяця. І, зазвичай, вона перевищувала кредит до кінця місяця. Чому вона залишила 112 доларів 16 центів? Ну, ця сума не обов'язково остаточний баланс Генрі. Могли бути які-небудь неоплачені чеки. Вона, можливо, закрила рахунок для всіх практичних цілей. Ральфе, коли Паула покинула резиденцію Бенкрофтів, вона, ймовірно, взяла з собою кілька баліз. У неї не було автомобіля, тому вона, мабуть, взяла таксі. Я перевірю це. Але, можливо, хтось із будинку Бенкрофта відвіз її до аеропорту або на автобусну станцію. Чи ще куди-небудь. Якщо хтось це й зробив, то добровільно він, звісно, не видасть такої інформації. У день... Я зазирнув до головної бібліотеки для деяких досліджень, які перемістили Павлу із Білінгса до національного монумента «Битви Кастера» і потім на фестиваль Родео Шаєн. Увечері удома у своїй квартирі я повечеряв, потім сів до телевізора і, як зазвичай, вибрав освітній канал. Я спокійно дивився історію створення «Бочки» коли дзадзвонив дверний дзвінок. Я миттєво ідентифікував свого відвідувача як сина Альберта Бенкрофта. Він виглядав ще більш високим і більш худим, ніж на фотографії. Він представився. Мене звуть Джером Бенкрофт. Чи справді ви Тербанкл із детективного агентства Тербанкла? Я кивнув. Він відкашлявся. Я правильно зрозумів, що мій батько наняв ваше агентство, щоб знайти Паулу Сміт. Мій батько показав мені ваш перший звіт цим вечором. І я запам'ятав ваш фірмовий бланк. Я знав, що вас, звісно, не буде в своєму офісі так пізно. Тому пошукав у телефонній книзі. Ви єдиний згаданий тербанкл. Я гордо просяяв. Лінія тербанклів довга, але вузька. Що я можу зробити для вас?» Він виглядав збентеженим. «Як гадаєте, ваше генство знайде Паулу?» Я знизав плечима. «Можна лише докласти всіх зусиль. Він сів у крісло, яке я запропонував. Я не знаю, скільки батько платить вам, щоб знайти Паулу, але я готовий подвоїти його пропозицію, якщо ви не знайдете її». «Я підняв брови. Тут був хтось ще, хто не хотів знайти Паулу Сміт. І готовий був щедро заплатити за це. Чому ви не хочете її знайти? Це особисті мотиви. Я не думаю, що вам необхідно це знати. Я підійшов до телевізора, в якому в даний момент якийсь бондар розповідав про бондарську клепку і вимкнув його». «У мене дуже дивне відчуття щодо цієї справи. Паула Сміт все ще жива?» Він, здається, здивувався питанню. «Жива? Свісно, вона жива. Я просто не хочу, щоб її знайшли і переконали повернутися. Ви знаєте, де вона зараз?» «Ні». «А чому вона поїхала?» Джером Бенкрофт півхвилини роздумував, Ухвалюючи рішення, потім зітхнув. «Я думаю, що можу розповісти вам усю історію. Я заплатив Павлі, щоб вона поїхала. 20 тисяч доларів, якщо бути точним. Я відчував, що Павла справляла неналежний вплив на мого батька. І це було питання часу, коли він попросив би її вийти заміж за нього. А ви не думали що Павла Сміт виявиться відповідною мачухою. Відвердо кажучи ні, насправді її персональна увага була значно ширшою, яку вона також поширювала і на мене. Ви були привабливі для неї? Насправді вона лякала мене до смерті. Але тим не менш ви боялися, що вона могла б спокусити вас? Ні, – не настільки. У мене є голова на плечах. Я був би в змозі чинити опір їй, незалежно від спокуси або парфумів, вплив який був значним. Але я хвилювався за батька. Я не знаю, наскільки сильний він у питаннях опору такій натурі. Те, що Павло Сміт...